Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 73 Ce n-ai bane tot povestești?" întrebășa o Reno. Da," răspunse Boșam, vă spun o poveste de pe tărâmul celălalt, nu-i așa?" E absurdă," făcu debrei. Aha," urmă Boșam, iată că ai și început să cauți mijloacele de tărăgănat lucrurile. Întreabă-mi servitorul, adică omul care mâine nu va mai fi servitor." Așa se zvonea prin casă. Dar elixirul unde e? Și despre ce fel de elixir e vorba? Băiețașul îl ascunde. De unde l-a luat? Din laboratorul maică Vă să zică că sa are o trăvuri în laborator? De unde pot să știu? Mi-ai pus o întrebare ca de procuror regal. Repet și eu ce-am auzit atâta tot. Îți citez și autorul celor spuse... Mai mult nu pot face. Bietul om, nu mai mânca de spaimă. E de necrezut. Da de unde nu-i deloc de necrezut. Doar l-ai văzut acum un an pe băiatul din strada Rişelio, care se juca ucigându-și frații și surorile, înfigându-le un ac în ureche în timp ce ei dormeau. Noua generație e foarte precoce. Dragul meu, vorbișa Toreno. Pune rămășag că nu crezi un cuvânt măcar din basmele astea, dar nu-l văd pe contele de Monte Cristo. Cum de nu-i aici? E dezgustat, făcut de brei. Și apoi, nu fi vrând să apară în fața lumii de când l-au înșelat toți cavalcantii veniți la el, după câte se pare cu scrisori de credit false. După cum am auzit, principii l-au costat o ipotecă de vreo sută de mii de franci asupra moșiei lor prin ciare. Ea spune, îl întrerupse Boșam, «Cum o mai duce Morel?» Am fost pe la el de trei ori și nici urmă de Morel. Totuși, sora lui mi s-a părut destul de liniștită și mi-a spus că nici anul a văzut de vreo două sau trei zile, dar e sigură că e sănătos. «Acum știu de ce nu poate Contele de Monte Cristo să vină aici», făcu Boșam. «De ce?» că are și el un rol în drama asta. A ucis pe cineva?» întrebă debrei. Da, de unte. Din potrivă, pe el au vrut să-l Doar știți foarte bine că pe bietul Caderus l-a asasinat prietenul său, Benedetto, pe când ieșea din casa contelui. Știți foarte bine că domnul de Montecristo a găsit faimoasa vestă cu scrisoarea care a întrerupt semnarea contractului. O vedeți? E acolo, plină de sânge, pe birou, ca mărturie. O văd. St! Iată jurații. Să trecem la locurile noastre. Într-adevăr, în sală se iscă un mare freamăt. Polițaiul îi chemă pe cei doi protejați printr-un hm, energic, iar a prodului vindu se în pragul sălii de deliberare, strigă cu o voce chelălăitoare, așa cum au aprozi încă de pe vremea lui Bomarșe. Curtea domnilor! Capitolul 33. Actul de acuzare Judecătorii intrară în mijlocul celei mai adânci tăceri. Jurații se așezară la locurile lor. Domnul de vilfor, pe care toți îl priveau cu atenție, ba am putea spune chiar cu admirație, se așeză în jilțul său, uitându-se liniștit la cei din jur. Fiecare se uita cu mirare la înfățișarea lui gravă și severă, pe care durerea de părinte părea că nu o tulburase deloc și toată lumea simțea un fel de groază în fața omului acestuia străind de simțămintele omenești. Jandarmi, glăsui președintele, aduceți-l pe acuzat. Auzind cuvintele președintelui, publicul deveni mai atent și toți ochii se ațintiră asupra ușii pe unde trebuia să intre Benedetto. ușa se deschise și acuzatul intră. El le făcu tuturor aceeași impresie, și nimeni nu se înșela asupra înfățișării lui Pe chip nu îi se vedea nici urmă din adânca tulburare care îți îngheață sângele în vine și ți fruntea și obrajii Mâinile lui puse cu grație una pe pălărie, cealaltă în deschizătura vestei de pichetă alb, nu tremurau deloc Privirea era calmă și chiar strălucitoare Abia intrat în sală, Andreea îi cercetă din ochi pe toți judecătorii și jurații îi privi mai cu stăruință pe președinte și mai cu seamă pe procurorul regal Alături de Andreea se așeza avocatul, numit Din Oficiu Căci Andreea nu voise deloc să se ocupe de amănunte cărora păruse că nu le dă nicio însemnătate Avocatul era un tânăr cu părul blond, spălăcit, cu fața înroșită de o emoție mult mai simțită decât a acuzatului Președintele ceru să fie citit actul de acuzare redactat, după cum se știe, de pană atât de iscusită și neînduplecată a lui Vilfor. În timpul lecturii, care ținu multă vreme și ar fi putut fi copleșitoare pentru oricine altul, publicul se uită cu atenție la Andreea. Dar el susținu greutatea acuzării cu voioșia sufletească a unui spartan. Poate că niciodată Vilfor nu fusese atât de concis și de elogvent. Crima era înfățișată în culorile cele mai vii. Antecedentele acuzatului, schimbarea lui la față, șirul faptelor sale de la cea mai fragedă vârstă, erau deduse cu talentul pe care practica vieții și cunoașterea sufletului omenesc o puteau pune la îndemâna unei minți atât de înalte ca aceea a procurorului regal. Ar fi fost de ajuns numai introducerea pentru ca Benedetto să fie pierdut pe totdeauna în ochii publicului, până când legea l-ar fi pedepsit într-un fel mai simțitor. Andreea nu dădă nici cea mai mică atenție acuzațiilor care urmau una după alta și cădeau asupra lui. Domnul de Vilfor îl privea adesea și fără îndoială, că își continua asupra lui studiile psihologice pe care avusese de multe ori prilejul să le facă pe acuzați. Dar nu putu să-l silească măcar odată să-și plece ochii, oricât de ațintită și de pătrunzătoare i-ar fi fost privirea. În sfârșit, lectura fost terminată. Acuzat, rosti președintele, spuneți numele și pronumele." Andreea se ridică. Iertați-mă, domnule președinte." răspunse el cu vocea pe deplin liniștită. Dar mi se pare că ați pornit pe o cale pe care n-am să vă pot urma. Pretind că voi dovedi mai târziu că nu sunt un acuzat obișnuit. Îngăduiți-mi, deci, vă rog, să răspund la întrebări într-o altă ordine. Fiți siguri că am să vă răspund la toate. Președintele Mirat se uită la jurați care, la rândul lor, îl priviră pe procuror. Întreaga adunare fu uimită, dar Andreea nu părut deloc emoționat. Ce vârstă ai?" glăsui președintele. La întrebarea asta vrei să răspunzi?" La întrebarea asta, ca și la altele, am să răspund, domnule președinte, dar când le-o veni rândul?" Ce vârstă ai?" repetă magistratul. Am 21 de ani, adică am să-i împlinesc abia peste câteva zile." fiind născut în noaptea de 27 spre 28 septembrie 1817. Auzind data aceasta, Wilfor care nota ceva, ridică ochii. Unde te-ai născut?" continuă președintele. La Otiui, lângă Paris," răspunse Benedetto. Vilfor mai ridică odată capul și se uită la Benedetto, așa cum s-ar fi uitat la capul meduzei. Apoi deveni livid. Cât despre Benedetto, el își trecut peste buze cu multă grație colțul brodat al unei batiste fine. Ce profesiune ai?" întrebă președintele. La început am fost falsificator," răspunse Andreea cât se poate mai liniștit. Apoi am devenit hoț și de curând m-am făcut ucigaș." Un freamăt sau, mai curând, o furtună de indignare și de uimire, izbucnie în întreaga sală, până și judecătorii se priviră uluiți. Jurații arătară cel mai mare dezgust pentru cinismul la care se așteptau atât de puțin din partea unui om bine îmbrăcat. Vilfor își sprijini de o mână fruntea care din palidă îi se făcu roșie și clocotitoare, apoi se ridică deodată privind în jurul lui ca un rătăcit. Se sufoca. Căutați ceva, domnule procuror regal?" întrebă Benedetto, surâzând cât putea mai curtenitor. Domnul de Vilfor nu răspunse. Se așeză din nou sau, mai bine zis, se prăbuși în jilțul său. Acuzat, vrei să spui acum cum te numești?" întrebă președintele. Grosolănie arătată când ți-ai enumerat feluritele crime pe care le numești profesiuni?" Faptul că te mândrești într-un fel cu ceea ce curtea trebuie să dezaprobe cu toată asprimea numele moralei și al respectului față de omenire, iată pe semne motivul care te-a împins să nu-ți spui de la început numele. Voiai să faci ca numele să-ți reiasă din titlurile înșirate mai dinainte. E de necrezut, domnule președinte, ce bine mi-ați putut citi până în fundul creierului cu Benedetto cu glasul cel mai grațios și cu gesturile cele mai politicoase pe care le putea face. Tocmai ăsta era motivul pentru care v-am rugat să schimbați ordinea întrebărilor. Uluirea ajunse la culme. În cuvintele acuzatului nu mai era nici pic de lăudăroșenie sau de cinism. Publicul emoționat simțea că din norul întunecos avea să izbucnească vreun trăsnet. Spuneți numele!" Glăsui președintele. Numele nu pot să mi-l spun, fiindcă nu mi-l știu, dar îl știu pe cel al tatălui meu și vi-l pot spune. O orbire dureroasă îi luă vederile lui Wilfor. De pe obrajii lui se văzură căzând picături de sudoare acră și chinuită pe hârtiile pe care le frământa cu mâna tremurătoare și înțepenită de spaimă. Atunci spune numele tatălui dumitale. urmă președintele. În adunarea aceasta uriașă nu se mai auzi nici suflul unei respirații măcar. Toată lumea aștepta. Tata e procuror regal," răspunse Andreea liniștit. Procuror regal?" făcu președintele uluit, fără să observe zbuciumul ce se zugrăvise pe chipul lui Vilfor. Procuror regal? Da, și fiindcă vreți să știți numele, am să vi-l spun." Tata se numește de Vilfor. Explozia, reținută atâta vreme din pricina respectului față de justiție, izbucni ca un tunet din fundul tuturor piepturilor. Magistrații uită până și ei s-o stăvilească. Strigătele, insultele adresate lui Benedetto, care rămânea nepăsător, gesturile energice... Mișcarea jandarmelor, rânjetele acelei părți miloase a mulțimii care în toate adunările iese la suprafață în clipele de tulburare și de scandal, toate acestea ținură vreme de cinci minute, până când magistrații și ușierii reușiră să facă din nou liniște. Și în mijlocul gălăgiei se auzi vocea președintelui strigând. Îți bați joc de justiție, acuzat!" Îndrăsnești să dai concetățenilor dumitale spectacolul unei stricăciuni fără seamăn și fără egal, chiar pentru vremuri care n-ar lăsa nimic de dorit în privința asta. Zece înși se grăbiră să dea fuga la procurorul regal pe jumătate strivit în fotoliul său. Ei începură să-l consoleze, să-l încurajeze, să arate protestele și simpatia lor. Calmul fu stabilit în sală, cu excepția totuși a unui punct, unde un grup destul de numeros se agita și îi șușotea. Se spunea că o femeie leșinase, dar i se dăduse răsăruri și își revenise în simțuri. În tot timpul tumultului acestuia, Andreea își întorsese echipul zâmbitor spre adunare, apoi, sprijinindu-se cu o mână de marginea de stejar a băncii, el spuse cât putu mai grațios. Domnilor, Dumnezeu mi-e martor că nu încerc să insult curtea și să stârnesc un scandal zadarnic în fața onoratei adunări. Am fost întrebat câția ne-am și am spus. Am fost întrebat unde m-am născut și am răspuns. Mi s-a cerut numele și nu pot să-l spun, fiindcă părinții mei m-au lepădat. Dar pot foarte bine, fără să-mi spun numele, fiindcă eu n-am nume, să-l spun pe acela al tatei. Și vă repet că tata se numește domnul de vilfor și că sunt gata oricând să o dovedesc." În glasul tânărului răsuna o siguranță, o convingere, o energie care puse capăt zgomotului din sală. O clipă, toate privirile se îndreptară spre procurorul regal, care, stând neclintit în jilțul său, părea ucis de trăsnet. Domnilor!" Continua Andreea, poruncind să se facă tăcere cu gestul și cu glasul. Vă datoresc dovada și explicația cuvintelor mele." Dar la anchetă ai declarat că te numești Benedetto, că ești orfan și că patria dumitale este Corsica," strigă președintele mânios. La anchetă am spus ce mi-a convenit să spun atunci." fiindcă nu voiam să fie năbușit sau stăvilit răsunetul solemn pe care voiam să-l dau cuvintelor mele, așa cum s-ar fi întâmplat dacă vorbeam. Acum vă repet că m-am născut la Otui în noaptea de 27 spre 28 septembrie 1817 și că sunt fiul domnului procuror regal de Vilfor. Dacă mai vreți alte amănunte, vi le pot da. M-am născut la primul etaj al casei cu numărul 28, în strada La Fontaine, într-o cameră tapisată cu damasc roșu. Tata m-a luat în brațe spunându-i mamei că eram mort, m-a înfășurat într-un șervet însemnat cu un H și cu un N și m-a dus în grădină unde m-a îngropat de viu. Un fior străbătu mulțimea care văzut crescând siguranța acuzatului odată cu groaza lui Vilfort. De unde știi toate amănuntele acestea? întrebă președintele. Am să vă spun, domnule președinte. În grădina unde tata mă îngropase, pătrunsese chiar în aceeași noapte un om care lura de moarte și îl pândea de multă vreme ca să-și ducă la capăt o răzbunare corsicană. Omul se ascunsese într-un desiș. El îl văzuse pe tata îngropând ceva în pământ și îl lovi cu cuțitul tocmai pe când făcea treaba asta. Apoi, crezând că tata se vreo comoară, el descoperi groapa și mă găsi încă în viață. Omul mă duse la azilul de copii găsiți, unde am fost înscris sub numărul 57. Peste trei luni, sora s-a venit de la Roliano la Paris ca să mă caute. Mă ceru spunând că sunt fiul ei și mă luat de acolo. Iată cum, deși născut la Otui, am fost crescut în Corsica. O clipă se făcu tăcere, dar tăcere atât de adâncă, încât dacă n-ar fi fost neliniștea care părea că respiră din mii de piepturi, s-ar fi putut crede că sala era goală. Continuă, glăsui președintele. Sigur, continuă Benedetto, aș fi putut fi fericit la oamenii aceia cum se cade. Ei mă iubeau nebunește. Dar firea mea perversă o luă înaintea tuturor virtuților pe care încerca să mi le toarne în inimă mama mea adoptivă. Răul a crescut în mine și am ajuns la crimă. În sfârșit, într-o zi pe când îl blestemam pe Dumnezeu că m-a făcut atât de rău și că mi-a dat o ursită atât de scârnavă, tatăl adoptiv îmi spuse, Nu blestemane, fericitule, căci Dumnezeu ți-a dat viață fără mânie." Crima ți se trage de la taicătău și nu de la tine, de la taicătău care te-a hărăzit iadului dacă ai fi murit și mizeriei dacă o minune ți-ar fi redat viața. De atunci nu l-am mai blestemat pe Dumnezeu și mi-am blestemat tatăl. Și iată de ce am rostit aici cuvintele pentru care m-ați mustrat, domnule președinte. Iată pentru ce am stârnit scandalul de care mai freamătă încă adunarea. Dacă am săvârșit o crimă mai mult pedepsiți mă dar dacă v-am convins că încă din ziua nașterii mele ursita mi-a fost fatală, dureroasă, amară, de plâns, plângeți-mă. Dar mama dumitale? întrebă președintele. Mama mă credea mort. Ea nu e vinovată. Numele mamei n-am vrut să-l aflu și nu-l cunosc. În clipa aceea, un țipăt ascuțit care se sfârși printr-un geamăt, Răsună în mijlocul grupului ce înconjura, după cum am spus, o femeie. Femeia aceasta a fost cuprinsă de un atac puternic de nervi și trebuie să fie scoasă din sală. În timp ce o duceau, vălul des care îi acoperea obrazul se dădu la o parte și cei de față o recunoscură pe doamna Danglar. Vilfor, cu toți nervii să istoviți, cu tot zumzetul care îi fremăta în urechi, cu toată nebunia care îi zăpăcea creierul, o recunoscut și se ridică. Dovezi, dovezi, glăsui președintele. Acuzat, aduți aminte că toată țesătura asta de grozăvii are nevoie să fie susținută prin dovezile cele mai sigure. Dovezi? întrebă Benedetto râzând. Vreți dovezi? Da. Atunci uitați-vă la domnul de Vilfor și mai cereți-mi apoi vreo dovadă. Toate privirile se-ntoarseră spre procurorul regal care, sub povara miilor de ochi a asupra lui, ieși din incinta tribunalului, clătinându-se cu părul zbârlit și cu fața învinețită de apăsarea unghiilor. Întreaga adunare scoase un murmur de uimire îndelung. Mi se cer dovezi, tată," spuse Benedetto. Vrei să le dau?" Nu, nu, îngăi măvil, cu o voce strangulată. Nu!" E zadarnic." Cum zadarnic?" strigă președintele. Ce vreți să spuneți?" Vreau să spun că m-aș zbate zadarnic sub cleștele ucigător care mă strivește, domnilor," răspunse procurorul regal. Recunosc că mă găsesc în mâna lui Dumnezeu răzbunătorul. Nicio dovadă, nu e nevoie de ele. Tot ce a spus tânărul acesta e adevărat." O tăcere mohorâtă și apăsătoare ca înaintea unui cataclism îi învăluie în mantia ei de plumb pe toți cei de față. Publicul se simțea înfiorat. Cum, domnule de Vilfor?" strigă președintele. Nu cumva sunteți în prada unei năluciri. Cum sunteți în toate mințile? S-ar putea crede că o învinovățire atât de ciudată, de neașteptată, de cumplită va tulburat mințile. Hei!" – Veniți-vă în fire! – procurorul regal clătină din cap. Dinții îi clănțăneau cu putere ca unui om ars de febră și, totuși, fața era palidă ca de mort. – Sunt în toate mințile, domnule, – răspunse el. – Doar trupul mă doare și asta e de înțeles. Mă recunosc vinovat de tot ce a rostit tânărul acesta împotriva mea și din clipa de față stau la dispoziția domnului procuror Regal, care va fi numit în locul meu. Spunând aceste cuvinte, cu o voce înceată și aproape năbușită, Vilfort se îndreptă clătinându-se spre ușă. Ușierul de serviciu îi deschise din obișnuință. Întreaga adunare rămase mută și încremenită, din pricina destăinuirii și mărturisirii care aduceau un deznodămând atât de cumplit întâmplărilor ce frământau de 15 zile în alta societate pariziană. Să mai spună acum cineva că drama nu există în natură, spuse Boșam. Pe cinstea mea, făcușa Toreno, mi-ar plăcea mai mult să-mi sfârșesc zilele ca domnul de morser. Un glon te pare mai blând decât o asemenea catastrofă. Și apoi glontele ucide," adăugă Boșam. Și eu care mă gândisem o clipă să mă însor cu fică sa," spuse Debrei. Bine a făcut că a murit, biata copilă." Ședința e ridicată, domnilor," rosti președintele. Procesul se amână pentru sesiunea viitoare. Afacerea trebuie instruită din nou și încredințată unui alt magistrat." Andrei, la fel de liniștit și, cu mult mai interesant, părăsi sala sub baza jandarmilor care, fără voia lor, îi arătau un oarecare respect. Ce părere ai, dragul meu?" îl întrebă Debrei pe polițai, strecurându-i un Ludovic în mână. O să aibă circumstanțe atenuante," răspunse acesta. Capitolul 34. Ispășirea Vilfort văzuse deschizându-se în fața lui rândurile mulțimii, oricât de strânse fuseseră ele. Marile dureri sunt atât de respectate, încât nu există vreun exemplu, chiar în timpurile cele mai nefericite, în care prima mișcare a mulțimii adunate la oaltă să nu fie o mișcare de simpatie față de o mare nenorocire. Mulți oameni urâți au fost uciși într-o răscoală. Rare ori însă un nefericit, fie el chiar criminal, a fost insultat de cei ce asistau la osândirea lui la moarte. Vilfors străbătu decizidurile de spectatori, de pasnici, de slujbași ai Palatului Justiției și se depărtă recunoscut drept vinovat prin propria lui mărturisire, dar ocrotit prin suferința sa. Există situații pe care oamenii le simt din instinct, dar nu le pot discuta cu mintea. În asemenea cazuri, cel mai mare poet este cel ce scoate strigătul cel mai nestăvilit și mai firesc. Mulțimea ia strigătul drept o întreagă povestire și are dreptate să se mulțumească cu el și are încă și mai multă dreptate să-l găsească sublim atunci când este adevărat. De altminte ar fi greu de spus în ce stare de năucire se găsea Vilfor la ieșirea din palat. Ar fi greu de zugrăvit febra care îi fiecare arteră, îi înțepenea fiecare fibră, îi umfla aproape să-i crape fiecare vână și diseca fiecare punct al trupului muritor în milioane de chinuri. Vilfor se tărâ de-a lungul coridoarelor, mânat numai de obișnuință. El își zvârli de pe umăr toga de magistrat, nu fiind că s-ar fi gândit solepede de ochii lumii, ci pentru că îi se părea o povară istovitoare pentru umeri, o cămașa lui Nesus, dătătoare de chinuri. Vilfor ajunse clătinându-se până la curtea dofin, își zări trăsura, își trezi vizitiul deschizând el însuși portiera și se trântii pe perne arătând cu degetul în direcția foburgului Sen onorei. Vizitiul de dubici cailor. Toată greutatea fericirii surpate îi se prăvălise pe cap. Greutatea aceasta îl strivea, dar nu-și dădea seama de urmările ei. Nu le măsurase, dar le simțea fără să le judece însă după lege cum ar fi făcut un ucigaș cu sânge rece care ar fi discutat un paragraf al codului penal. În adâncul inimii, Vilfor îl simțea pe Dumnezeu. Dumnezeu, șopti el, fără ca măcar să știe ce spune. Dumnezeu, Dumnezeu! Dincolo de prăbușire, el nu-l vedea decât pe Dumnezeu. Caii înaintau repede, frământându-se pe bancheta trăsurii, Vilfor simți că îl stânjenește ceva. Căută cu mâna și găsi un evantai uitat de doamna de Vilfor între perne și ispetează trăsurii. Evantaiul îi trezi o amintire, iar amintirea a un fulger în mijlocul beznei. Vilfor se gândi la soție. Vai! Gemu ca și cum un fier roșu i-ar fi străbătut inima. Într-adevăr. De un ceas încoace nu mai avusese dinaintea ochilor decât o latură a nenorocirii sale, și iată că pe neașteptate îi venise în minte o altă latură, numai puțin cumplită. Față de soției, el se purtase ca un judecător neînduplecat, o osândise chiar la moarte, și ea, cuprinsă de groază, strivită de remușcări, prăbușită sub rușinea pe care el i-o făcuse în numele virtuții lui Nepătate, ea, sărmană femeie slabă și fără apărare împotriva unei puteri absolute și supreme, ea poate chiar în clipa aceea se pregătea să moară. Se scursese o oră de când o sândise. fără îndoială că acum ea își retrăia în minte toate crimele, îi cerea iertare lui Dumnezeu, scria o scrisoare ca să implore în genunchi iertarea virtuosului ei soț, iertarea plătită cu moartea. Vilfor. Scoase încă un răcnet de durere și de furie. Vai, gemuie el, rostogolindu-se pe mătasea trăsurii. Femeia asta n-a devenit criminală decât fiindcă a trăit lângă mine. De crima eu sunt infectat, eu, eu, și ea a căpătat crima așa cum capeți tifosul, cum capeți cholera, cum capeți ciuma. Iar eu o pedepsesc. Eu am îndrăznit să-i spun, păcăiește-te și mori. Eu? Nu, nu, ea va trăi, mă va urma. O să fugim amândoi, o să părăsim Franța, să mergem tot înainte, cât ne va putea îndura pământul. Îi vorbeam despre eșafod. Dumnezeule bun, cum de-am îndrăznit să rostesc cuvântul ăsta? Doar și pe mine mă așteaptă tot eșafodul. O să fugim, da, am să-i mărturisesc totul, da. Îi voi spune în fiecare zi, umilindu-mă, că și eu am săvârșit o crimă. Vai, unirea tigrului și a șarpelui, soție vrednică de un soț ca mine. Trebuie să trăiască, trebuie ca ticăloșia mea să o facă să pălească pe a ei. Și Vilfor sparse gemulețul din fața al cupeului, încercând să-l deschidă cât mai grabnic. Mai repede, mai repede! Strigă el cu o voce care îl făcu pe vizitiu să sară în sus. Cai, îmboldiți de spaimă zburară până acasă. Da, da, își repetă vilfor cu cât se apropia de casă. Trebuie ca femeia aceasta să trăiască. Trebuie să se pocăiască și să-mi crească fiul, bietul meu copil, singurul împreună cu vașnicul bătrân care au supraviețuit nimicirii familiei. Ea iubea. Pentru el a făcut toate. Trebuie să ai încredere întotdeauna în inima unei mame care își iubește copilul. Ea se va pocăi și nimeni nu va ști că ea a fost vinovată. Crimele săvârșite în casa mea despre care lumea a început să se neliniștească de pe acum vor fi uitate cu timpul sau, dacă vreun dușman își va aminti de ele, atunci va trece și crima aceasta pe seama mea. Una, două sau trei mai mult, ce importanță au? Soția mea va fugi ducând cu ea aurul și mai ales ducându-și fiul departe de prăpastia unde se pare că lumea se va prăbuși odată cu mine. Ea va trăi, va fi fericită încă fiindcă toată dragostea și-a strâns-o în copil și fiindcă copilul ei nu va părăsi. Voi face o faptă bună și asta îmi va ușura inima." Și procurorul regal respiră ușurat, cum nu mai respirase de multă vreme. Trăsura se opri în curtea locuinței. Vilfor se repezi de pe scăriță pe peron. Își văzu servitorii mirați că s-a reîntors atât de repede. Altceva nu putu să le citească pe chip. Nimeni nu-i spunea niciun cuvânt. Se opreau doar în fața lui ca de obicei să-i facă loc și atâta tot. Wilford trecu pe dinaintea camerei lui Noartie și prin ușa întredeschisă deschisă, zări ceva semânând cu două umbre, dar nu-l neliniști persoana care era împreună cu tatăl său. Neliniștea l-a trăgea în altă parte. Hai, se îndemnă el urcând scara care ducea spre apartamentul soției sale și spre camera goală a valentanei. Nimic nu s-a schimbat aici. Înainte de toate, el închise ușa de la capătul scării. Trebuie să nu ne deranjeze nimeni," își spuse el. Trebuie să-i pot vorbi liber, să mă pot învinovăți în fața ei, să-i spun totul." Vilfor se apropie de ușă, puse mâna pe mânerul de cristal și ușa se deschise. Nu-i închisă. Bine, foarte bine," șopti el. Și intră în salonașul unde seara îi se așternea patului Eduard. Căci deși la pension, doar se reîntorcea în fiecare seară că s-a nu voise niciodată să se despartă de el Vilfor îmbrățișe dintr-o privire întregul salonaș Nimeni, spuse el, ea trebuie să fie fără îndoială în dormitor Vilfor se repezi spre ușă Acolo zăvorul fusese pus El se opri cu tremurat Eluaz, strigă el i se păru că aude ceva mișcându-se. Eloaz!" repetă el. Cine mă strigă?" întrebă glasul soției sale. Lui Vilfor i se păru că glasul ei era mai slab decât de obicei. Deschide! Deschide! Eu sunt!" Dar cu toată porunca dată, cu toată îngrijorarea care îi suna în glas, ușa nu se deschise. Vilfor sparse ușa cu o lovitură de picior. La intrarea în încăperii ce dădea în budoar, doamna de vilfor stătea în picioare, palidă, cu obrazul schimonosit și îl privea cu ochii înfricoșători de fixi. Eloaz! Eloaz!" strigă el. Ce ai? Vorbește!" Tânăra întinse mâna țeapănă și lividă. S-a făcut!" răspunse cu un horcăit care părea că-i sfâșie gâtlejul. Ce mai vrei acum?" și se prăbuși pe covor. Vilfor dădu fugă spre ea și îi prinse mâna. Mâna aceasta ținea încleștat un flacon de cristal cu un dop de aur. Doamna de Vilfor murise. Vilfor, amețit de groază, se dădu înapoi până în pragul camerei și privi cadavrul. Fiul meu! strigă el dintr-o dată! Unde mi este fiul? Eduar! Eduar! apoi se năpuști afară din apartament, strigând eduar Eduard!" rostise numele cu atâta neliniște în glas, încât servitorii de dură fuga. Fiul meu, unde e fiul meu?" întrebă Vilfor. Duceți-l de acasă să nu vadă!" Domnișorul Eduard nu e jos, domnule," îi răspunse valetul. Trebuie că se joacă prin grădină. Căutați-l, căutați-l!" Nu, domnule! Doamna și-a chemat fiul acum aproape o jumătate de oră." Domnișorul Eduard a intrat la doamna și de atunci n-a mai coborât. O sudoare înghețată îi năpădi fruntea lui Vilfor. Picioarele îi se clătinară pe podele, gândurile începură să îi se învolbure în cap, asemeni rotițelor învălmășite ale unui ceas sfărâmat. La ea! îngăimă, la ea! Și se reîntoarse încet, ștergându-și fruntea cu o mână și sprijinindu-se cu cealaltă de pereți. Reintrând în cameră, ar fi fost silit să dea ochi cu trupul nefericitei femei. Ca să-l cheme pe Eduar ar fi trebuit să redeștepte ecoul apartamentului transformat în sicriu. Să vorbească ar fi însemnat să profaneze tăcerea mormântului. Vilfor simți cum mi se înțepenește limba în gură. Eduard, Eduard!" băigui el. Eduar nu răspunse unde putea fi copilul care, după spusele servitorilor, intrase la mai sa și nu mai ieșise de acolo. Vilfor mai înainte cu un pas. Cadavrul doamnei de Vilfor zăcea de-a lungul ușii Budoarului, unde trebuia neapărat să se afle Eduard. Cadavrul părea că vechează în prag cu ochii fix și deschiși, cu o ironie înfricoșătoare și misterioasă pe buze. Înapoi a cadavrului, Draperia ridicată lăsa să se vadă o parte din budoar, o pianină și capătul unui divan de mătase albastră. Vilfor mai înainte cu trei pași și-și zări copilul culcat pe canapea. fără îndoială că doar dormea. Nefericitul se simți cuprins de un avânt de bucurie nespusă. O rază de lumină curată coborâ în iadul în care se zbătea. N-avea decât să treacă pe deasupra cadavrului să pătrundă în budoar, să-și ia copilul în brațe și să fugă cu el departe, departe de tot. Vilfor nu mai era omul pe care ticăloșia de soi îl face să pară tipul omului civilizat. Era un tigru rănit de moarte, lăsându-și dinții fărâmați în ultima rană făcută. Nu mai avea teamă de prejudecăți, ci de năluciri. El își lua vânt și sări pe deasupra cadavrului, ca și cum ar fi fost vorba să treacă peste cărbune aprinși. Își ridică fiul în brațe, strângându-l, strigândul. l, -l strigându-l. Dar copilul nu răspunse. Își lipi buzele la de obrajii lui, dar obrajii erau vineți și înghețați. Îi pipăi trupul înțepenit, îi puse mâna pe inimă, dar inima copilului nu mai bătea. Eduard era mort. O hârtie împăturită în patru căzut de la pieptul copilului. Năucit, Vilfor începu să se târască în genunchi. Copilul îi scăpă din brațe fără vlagă și se rostogoli spre maică sa. Vilfor ridică hârtia, recunoscut scrisul soției sale și citi pe nerăsuflate. Iată ce era scris. Știi că eram o mamă bună, fiindcă am devenit ucigașă pentru fiul meu. O mamă bună nu pleacă lăsându-și fiul. Lui Vilfor nu-i venea să-și creadă ochilor. Ii se părea că și-a pierdut mințile. Se târâs spre trupul lui Eduard și îl cercetă încă o dată, cu atenția amănunțită cu care leuaica își privește puiul mort. Apoi un țipăt sfâșietor îi zbugni din piept. Doamne!" strigă el, Dumnezeule!" Cele două victime îl înspăimântau. Simțea cum îl cuprinde groaza singurătății acesteia în care se aflau două cadavre. Mai adinea ori îl întărise mânia, însușire uriașa oamenilor puternici. Îl să deznădejdea, virtute suprema agoniei, care i-a împins pe titan să asalteze cerul și pe Ajax să le arate zeilor pumnii. Sub greutatea durerilor, Vilfor își plecă fruntea, se ridică în genunchi. Își scutură părul ud de sudoare zbârlit de groază. Și el, căruia nu-i fusese niciodată milă de nimeni, se duse să-l vadă pe bătrânul său tată ca să aibă în slăbiciunea sa cui să-i povestească nenorocirea, să aibă pe cineva lângă care să plângă. Vilfor coborâs scara și intră la noartie. Când Wilfor intră... Noartie părea că l ascultă cu atenție și, cu toată duioșia pe care i-o îngăduia neclintirea sa, pe abatele busonii la fel de calm și de rece ca de obicei. Zărindu-l pe abate, Vilfor își duse mâna la frunte. Trecutul îi reveni în minte ca unul dintre valurile a căror mânie face să se înalțe mai multă spumă decât celelalte valuri. El își aminti de vizita pe care i-o făcuse în data după dineul de la Otui și despre vizita făcută de abatele însuși în ziua morții valentanei. Dumneata aici?" întrebă el. Văd că nu te ivești niciodată decât ca să însoțești moartea." Busonii își îndreptă spinarea. Văzând fața răvășită a magistratului, văzându-i licărirea sălbatică din ochi, el înțelese sau crezut că înțelege că scena de la jurați fusese dusă la capăt. Despre rest, nu știa nimic. Am venit să mă rog lângă trupul fiicei dumneavoastră," răspunse busonii. Și astăzi, ce-ai venit să faci?" Am venit să vă spun că mi-ați plătit îndeajuns datoria și că, începând din clipa de față, am să-l rog pe Dumnezeu să se mulțumească asemen mie." Doamne," făcu Wilford, trăgându-se înapoi cu spaimă în ochi. Vocea asta nu e a abatelui Busoni. Nu. Abatele își smulse peruca falsă, își clătină capul și lungul lui păr negru, fiind strâns, îi căzu pe umeri, încadrându-i figura bărbătească. E chipul contelui de Monte Cristo, strigă Vilfor cu privirea rătăcită. N-ați ghicit, domnule procuror regal. Căutați mai bine și mai departe. Vocea asta! Vocea asta! Unde am auzit-o prima dată? Prima dată ați auzit-o la Marsilia, acum douăzeci și trei de ani, în ziua anunții cu domnișoara de Senmeran. căutați în dosarele dumneavoastră! Nu ești Busoni? Nu ești Monte Cristo? Doamne, ești dușmanul acela ascuns, neclintit, ucigător! Ți-am făcut vreun rău la Marsilia? Nefericitul de mine!" Da, ai dreptate, chiar asta e!" răspunse Contele încrucișându-și brațele pe largul său piept. Caută! Caută!" caută. Și ce ți-am făcut?" strigă Vilfor, a cărui minte plutea la limita unde judecata și nebunia se confundă în ceața care nu este nici vis și nici trezie. Ce ți-am făcut? Spune! Spune! Vorbește!" mai o osândit la o moarte înceată și înfiorătoare. Mi-ai ucis tatăl, mi-ai răpit dragostea odată cu libertatea și norocul odată cu dragostea. Cine ești? Cine ești, Doamne? Sunt spectrul unui nefericit pe care l-ai înmormântat în celulele castelului Dif. Spectrului acestuia, ieșit în sfârșit din mormânt, Dumnezeu i-a pus o mască pe obraj și l-a făcut conte de Monte Cristo, acoperindu-l de juvaieruri și de aur, ca să nu-l poți recunoaște. Ah, te recunosc, te recunosc!" strigă procurorul regal. Tu ești... sunt Edmond Dantes!" Ești Edmond Dantes!" strigă procurorul regal, prinzând încheietura mâinii contelui. Atunci vino!" și îl duse de-a lungul scării unde Monte Cristo îl urmă mirat, Neștiind în control, conduce procurorul regal și presimțind vreo nouă nenorocire. Iată, Edmond Dantes," spuse Vilfor, arătându-i cadavrul soției și trupul fiului său. Iată, privește! Te-ai răzbunat îndeajuns?" În fața priveliștei acesteia înfiorătoare, Monte Cristo păli. El își dădu seama că depășise drepturile răzbunării. Înțelese că nu mai putea să spună Dumnezeu e pentru mine și cu mine. Cuprins de o neliniște de nedescris, Monte Cristo se repezi spre trupul copilului, îi deschise ochii, îi pipăi pulsul și alergă cu el în brațe în camera valântanei, a cărei ușă o încuie de două ori. Copilul meu!" strigă Vilfor. A luat cadavrul copilului meu! Blestem! Nenorocire! Moarteție!" Și voi să se repeadă spre Monte Cristo Dar, ca într-un vis, își simți picioarele prinzând rădăcini i se mărire aproape ieșiți din orbite Degetele încovoiate pe carnea pieptului se înfundară treptat până ce unghiile îi se înroșiră de sânge Vinele templelor i se umflară și sângele clocotitor în încercând să ridice bolta prea strâmta a Și înnecându-i creierul într-un potop de foc Împietrirea aceasta dură mai multe minute, până ce groaznica zdruncinarea a minții fu desăvârșită. Atunci Vilfor scoase un răcnet urmat de un hohot de râs și se năpusti pe scări.